Він такого тонкого розмислу. Мені не треба нічого від світу. Я не важуся на високі враховіття, на посаду, на славу. І ніколи не важився. Може, це погано, але такий вже є. Оце моє щастя. Олег відчув, що люто ревнує Лукію до Іполита. якби міг, і засоромився. І Іполита, Лукія, все земне щастя, може й порятунок. Одначе ревність гризла серце, і трохи возвеличувався на диполитому думці. Він би не сидів, як пень, він би обійняв Лукію міцно-міцно, отак, як обіймав Чаріту. Ні, не так, інакше, ніжно, щоб аж спинялося серце. Боже, я ще також нікого не кохав по-справжньому, це вперше. Дощ майже перестав, та він тільки покрапотів, але громовиця не вщухала. Била і била, здавалося, за греблею хтось вбиває в землю палі, а потім різонуло по очах, аж я заплющився. Вдарило так, ніби поруч вистрілило сто гармат. В долинці за греблею спалахнув вогник. «Копи зайнялися», – скрикнула Лукія. «Ваші?» – запитав я. «Не наші, однаково. Треба бігти до села, покликати людей. Поки вони добіжать, там не вижаті». І підхопилася, і побігла. І я побіг за нею. Там горів один полукіпок. Але від нього загорілася стерня. Лукія рвала якесь довге зілля і били ним по вогняних зміях, а вони повзли до неї. А я не знав, що робити. Спробував затоптувати вогонь ногами, але мені припекло. Я оглядався, шукав те зілля, як рвала Лукія. Не хворощь. Тоді мене осінило, я вхопив плаща і почав забивати вогонь ним. Не з того боку, гукнула вона, там межа, бур'ян, туди вогонь не піде. Я молотив плащем по червоних язиках полум'я, і ті язики опадали, корчилися, вмирали. В одному місці вогонь підступив до самого жита, ми кинулися туди. Було страшно, бо спалахували блискавиці і гримів великий грім. Ми вже майже подолали вогонь, коли линув дощ, не наче з цим «Тепер все, втікаємо!» – вкнула вона. Ми взялися за руки і побігли до млина. Стояли захекані, в грудях у мене бурхало полум'я. Лукія розчервонілася, в її очах тріпотіли вогники. Мабуть, це від пожежі. Вона така проста, добра, і водночас у ній якась гостра риска, яка й вабить, і лякає мене. Мені чомусь захотілося розказати їй про гайдамаків – як вони літали по цих ось полях, як на оцій сусідній греблі, на погибельній. Залізняк перейняв виїзди пана Думковського і панича Калиновського, який їхав на побачення до Ядвіги-молодшої. То була панечева остання поїздка, Ядвіги він же не побачив. Не знаю, чому мені захотілося розповісти про це саме цієї миті. Не знаю навіть, ким я був, панечем Калиновським чи Залізняком, Мені хотілося почути, що на те скаже Лукія. Либунь та розповідь була б не до місця, але їй не сталося. Лукія раптом засміялася і сказала, «Боже, який ти смішний, не наче в печі чував, дай я тебе витру!» І почала витирати мені щоку рукавом сорочки, а потім раптом вся якось стинулася. «Ти тремтиш, ще застудишся. А ти? Я звична, та я біжи!» І раптом обпекла мою щуку поцілунком. «Біжи, зустрінемось через тиждень тут, біля млина». Аж через тиждень? Я ж не вуватиму, а тоді... тоді...» Омелян мене в ліс підмовляє, сережки срібні обіцяє, «Але я піду в ліс з тобою. Прощавай, до тієї неділі!» І побігла. А я пішов у протилежний бік, до монастиря. Мене заливав дощ, але він був безсилий змити її поцілунок. Після проколу з Нестором Просяником МГБ вирішило операцію спростити і другого підозрюваного Медовія арештувати та допитати штурмовим способом. Його арештували пізно ввечері. Він шойно повернувся з гастроли і взяли на алейці, коли він безмірно тюпав від автобуса в готель. Четверо оперативників вискочили з кущів і вхопили під руки – Випадково прищемили в машині дверцями руку, дали кілька стусанів під ребра, привезли на допит. Допитував капітан Клін, майстер своєї справи. На перший взір непоказний офіцер, середнього зросту, вузький у плечах, білобровий, білочубий, з безколірними очима, але тільки на перший взір. Безколірні очі, а в них не наче більма, де здавалося, що то більма, що капітан сліпий». Хоч розуміли, що того не може бути, що ті очі не тільки дивляться пильно, а й затягують, наче на наче болотяна трясовина. Очі опари, вікна на болоті, які не замерзають і курять туманом навіть взимку. А ще клін мав гострий, не наче ніж голос. Щось було в тому голосі до жаху моторошне. Заарештованого вштовхнули у вузький, майже порожній стіл. Два стільці, металевий сейф. Грати на вікнах, кабінет, медовій і сам був непоказний, навіть миршавий, маленький, кругленький, невеличка голова з м'ятим льняним чубком. Він стояв перед слідчим маленький і здавалося жалюгідний. Клін витримував довгу паузу і враз різанув громовим голосом, «Но, ми все знаємо, ведемо тебе давно, колись, колись, сука!» Слідчим вподив, подив медовій не шарпнувся не сполотнів, не остовпів, навіть не знітився, а ступив два кроки до столу і сів на стілець. «Наскільки?» – запитав, бо його викривлених губах провіюнила посмішечка. Клінотетерів від того не самохід запитав сам, що наскільки? «Наскільки колотися? На двоє, на троє?» Широко розпуленим ротом слідчий хапанув повітря. «Ах ти падло, ми все знаємо!» І знову кутики тонких губів заарештованого опустилися на смішку вето. «Це дуже добре, коли знаєте, тоді мені нічого розказувати». Очі Кліна з білих стали жовтими. Він звівся над столом, його рука конвульсивно потягнулася до масивного преспап'я, але втумить підвівся і медовій. «Ну, ти! Поклич когось розумнішого!» І враз зовсім іншим голосом «Начальника поклич!» Слідчий, наче загипнотизований, підняв телефонну трубку. Зайшов гопаков, який керував усією операцією. Війшов швидко, і його зачисаний з лівого боку на правий чуб, на круглій, з червоним обличчям голові, розвіявся, відкривши велике плесо лисини. Що тут таке?